Biblian, Gamla testamentið, þriði hluti, heimkoman. Lesin er útgáfa hins íslenska biblíufélags frá 1981. Hljórit hjá blindra bókasafni Íslands, 1987. Þessi hluti gamla testamentið er alls 2,54 klukkustundir. Og þar eru eftirtalni rýtt. Esra bók Nehemia bók Estera bók Lesarar eru Jóhann Guðmundsson og Ástríður Elisabeth Guðmundsdóttir Estera bók Jóhann Guðmundsson les Fyrsti gabli Á fyrsta ríkisári Kýlusar konungs bleist rottinn hún því brjóst til þess að orð rottins fyrir mun Jeremija rættust að láta boð út ganga um allt er ríki sitt og það í konungsbrefi á þessa leið. Svo segir Kýrus persa konungur. Öll konungsríki jarðarinnar hefur drottin Guð himnana gefið mér og hann hefur skipa mér að reysa sér mustyri í Jerusalem í Júta. Hvers á meðalíðar sem tilheyrir þjóð hans Með honum sé Guð hans og hann fari heim til Jérúsanum í Júta og reisi muster dróttins Ísraelsk Guðs. Hann er sá Guð sem býr í Jérúsanum og hvert hann sem enn er eftir á sérhverjum þeim stað þar sem hann develst sem útlendingur, hann skulum enn á þeim stað styrkja með silri og gulli og lausafjö og kvíkfjönaði auk sjálfvilja gafa til Guðs musteris í Jerúsalem Þá tóku ættjöðingjar Júta og Benjamins og prestarnir og levítarnir sig upp allir þeir er Guð hafi blásið því í brjóstað fara og reisa musteri dróttins í Jerúsalem og allir nágrannar þeir að hjálpuðu þeim um áhöld og silfri um gull, um lausafjö og um kvikfinnað og um gersimar auk alls þess er menn gáfu sjálfviljulega Kýrus konungur lét af hendi kérin úr musteri dróttins þau er nebúkatnesar hafði fluttburt frá Jérúsalem og sett í musteri guðsýns Kýrus persa konungur fekk þó í hendur mítereat fjærfi og hann taldi þau út í hendur sérspassar höfingja í ættkvíslar en talan á heim var þessi 30 gullskálar 1.000 silfurskálar 29 pönnur 30 könnur af gulli silforkönnur minniháttar 410 önnur kér 1.000 Öll kérin af gulli og silfri til samans 5.000 og 400. Allt þetta flutti Sabsasar með sér, þá eru hinir herleitu voru fluttir frá Babílón heim til Jerúsálem. Annar kafli. Þessir eru þeir úr Skatlandinu er heim fóru úr herleyingar útlegdinu þeirir Nebúkadnesar konungur í Babílón hafði herleitt til Babilón og nú snéru aftur til Jerúsálem og Júda hver til sinnar borgar þessum komu með Serubabel, Jósua Nehemia, Seraya Relja Mordikai, Bilsan Mispar Byggvai, Rehum og Bana Talan á mönnum Ísraelíðs var Nýjar Parós 2172 Nýjar Sefatja 372 Nýðjar Ara 775 Nýðjar Pahad Moabs sem sé nýðjar Jesúa og Jóabs 2812 Nýðjar Elams 1254 Nýðjar Sattu 945 Nýðjar Sakai Sakai 760 bani, og bani 642 ju ogveir Nivijar Bepayi 6 og 3r Nivijar ákans 12 ogve Nivíjar Altonkams Ni viar 454 f fyju frá fjórir 98 viar Besa í 323 tytu jóra 112 ó tolf 223 viar háúm 95 Ætadir frá Betlihem 123 Menn frá Netofa 56 Menn frá Anatót 128 Ætadir frá Asmavet 42 Ætadir frá Kirjad Éarím Kefýra og Berót 743 Ætadir frá Rama og Geba 621 Menn frá Mikmas 122 Menn frá Bertel og AI 223 Ætadir frá Nebo 52 Nýðjar Magbis 156 Nýðjar Elams hins annars 1254 1 Nivjar Harims 320 ættar frá Lot, Hadid og Onō 725 ættar frá Jericho 345 ættar frá Cena 3630 prestarnir Nivjar Jetanda af ætt Jesúa 973 Nivijar immers 1052 tusschend fiti 1247 tfeir nivijar 1017 echt tusschend Jesúa og sy af haims echt tusschend o og fjorrir sönvaadn Ne viar asafs, ty og 8ta, ne viar slidðvarvanna, ne viar salums, ne viar athers, ne viar talmuns, ne viar akups, ne viar hatita, ne viar soópai, alss 1 an þráju og nieju, mystees stjónarner, ne viar síha, ne viar háúfa, ne viar tapaús, niður Sýaha, niður Patons, niður Lebana, niður Hagaba, niður Akúbs, niður Hagaps, niður Salmai, niður Hanans, niður Gittels, niður Gahars, niður Ræja, niður Resins, niður Nekóta, niður Gassams, niðjar ușa niðjar pasia niðjar Besaí, í asna niðjar meóníta niðjar nefísíta niðjar bak búx niðjar hakúfa niðjar harhúrs niðjar basilúts niðjar mehíta niðjar hassa niðjar barkós niðjar sísera niðjar Tema, niðjar Nessía, niðjar Hatifa, niðjar Þræla Salomons, niðjar Sótæ, niðjar soferets, niðjar Perúta, niðjar Jala, niðjar Darkons, niðjar Gittels, niðjar Sefatja, niðjar Hatils, niðjar Pókeret, Hasebæms, niðjar Amíð. Allir musteris þjónarnir og niðjar þræla Salomons voru 392 og þessir eru þeir sem fóru heim frá Tel-Mela, Tel-Hassa, Kerúb, Attan, Immir en kunnu eigi að greina allt sína og uppruna hvortir voru komnir af Ísrael, niðjar Delaja, niðjar Tópía, niðjar Nekóta, 652 og af niðjum prestana niðjar Habæja niðjar Hakkós niðjar Barsilæ er gengið hafi að eiga eina af dætrum Barsilæ Gileadita og nefndur hefur verið nafni þeirra þessir leituðu að ættartölum sínum en það er fundust ekki var þeim því hrundið frá prestómi og landstjórni sagði þeim að þeir mættu ekki eðta að finna há heilaga þartil er kæmi fram prestur er kynni að þara með úrín og túmím Allur söfnurinn var til samans 42.360 auk þræla þeirra og ambáta er voru 7.337 Þeir höfðu 200 söngvara og söng konur Hestar þeirra voru 736, Múlar 245, Úlvaldar 435, Astnar 6720. Og sumir ætthöðingjana gáfu eðir komu til musteri stróttins í Jerúsanem sjálfviljagjafir til musteri skvöðs til þess að það yfir reist á sínum stað. Gáfu þeir hver eftir efnum sínum í byggingarsjóðin í gulli 6100 daríka og í silfri 5000 mínur og 100 prest serki. Þannig settust prestarnir og levitarnir og nokkrir af líðnum og söngvararnir og hlýðverðirnir og musteristjónarnir að í borgum sínum og allur Ísrael tók sér bólfestu í borgum sínum þriðji kabli Ennur sjöundi mánuðurinn kom og Ísagelsmenn voru í borgunum safnaðist líðurinn saman eins og einn maður í Jerúsalem Þá tóku þessi til Jósúa, Jósadagson og bræður hans prestarnir og Serubabel, Sealiðtelsson og bræður hans og restu alltari Ísagelsk vöðs til þess að á því erðu færðar brennifórnir eftir því sem fyrir er mælt í lögmáli guðsmannsins Mósi. Og þeir restu alltari þar er það áður hafði staðið því að þeim stóð ótti á landsbúum og færðu drottni brennifórnir á því, morgun og kveld brennifórnir og þeir hjældu löfskála hátíðina eftir því sem fyrir er mælt og báru fram brennifórnir á degi hverjum með réttri tölu að réttum síð það er við átti á hverjum degi og því næst hinn að stöðugu brennifórnir og fórnir tún komu hátíðana og allra annara helgra löghátíða drottins svo og fórnir allra þeirra er ferðu drottni sjálfvilja fórn Frá fyrsta degi hinn sjöunda mánadar Byrjuðu þeir að færa drottni brennifórnir og hafði þá eigi enn verið lagður grundvöllur að musteri drottins. Og þeir gáu steinsmýðunum og trésmýðunum, silmur og sýtóningunum og týrusmönnum, mat og drykk og olífuolíu til að flytja setrusvið frá Líbanon, sjóleiðist til Jafó, samkvæmt leifi týrusar persakonungs þeim til handa. Á öðru ári eftir heimkomið þeirra til húsgvöðs í Jerusalem í öðru mánuðinum brýjuðu þeir Serubabel, Sealítelsson og Jósua, Jósadagsson og aðri brænur þeirra prestarnir og levítarnir og allir þeir er komnir voru úr útleifinni til Jerusalem að setja levíta, tvítuga og þaðan af eldri til að hafa eftirlit með byggingu hús drottins Og þannig gengur þeir Jósúa, sínir hans og bræður hans Kadmiel og sínir hans, sínir Hódavia, sínir Henadats, svo og sínir þeirra og bræður þeirra, levitarnir sem einn maður að því verki að hafa eftirlit með þeim er unnu að byggingu Guðs hús. Og þeir smíðirnir lögðu grundvöldin að mustari drottins, námu prestarnir þar staðar í embætti skrúða með lúðra og levítarnir niðjar Asafs með skála bumbur til þess að veksamma drottin eftir tilskipun Davíðs Ísraels konungs. Og þeir hófu að lofa og veksamma drottin fyrir það að hann er góður og að miskun hans við Ísrael er eilíf og allur líðurinn löstu miklu fagnaðar ópi og lofaði drottinn fyrir það að grundvöllur var lagður að húsi drottins. En margir af prestunum og levitunum og ætthöðingunum, öldungar þeir er síð höfðu í fyrra musterið, grétu hástöfum þegar grundvöllur þessa hús var lagður að þeim ásjáandi, en margir eftur líka fagnaðar og gleði óp og líðurinn gant ekki greint fagnaðarópin frá grátt hljóðunum í fólkinu því að líðurinn löstu miklu fagnaðarópi og herðist ómurinn langar leiðir. Fjórði kafli Enn er mótstöðum enn Júta og Benjamins herðu að þeir er heimvoru komnir úr herlefingunni væru að reisa drottni ísælsk vöði musterri þá gengu þeir fyrir Serúbabel og ætthöðingina og sögðu við þá. Vér viljum byggja með yður því að þér yðar Guðs eins og þér og honum höfum þér fórnir fært síðan daga Asarhadons, Assyriukonus, þessir flutti ós hingað. En Serúbabel og Jósúa og aðrir ætthöðingar Ísraels sögðu við þá. Við höfum ekkert saman við yður að selda um bygginguna á húsi Guðsfors. Heldur ætlum við að reysa það eini saman drottni Ísraelsk Guði eins og Kýrus konungur, konungur í Persíu hefur bóðið oss. Þá gjörðu landsbúar jútalíð, huglausan og hrættu þá frá að byggja og þeir keiptu menn til að leggja í ráð móti þeim til þess að ónýta fyrirættum þeirra Alla ævi Kýrusar persakonungs og til er Daríus persakonungur tók ríki. Á ríkisárum Ahas verusar í byrjun ríkistjórnar hans rituðu þeir ákeru gegn íbúunum í Júta og Jérusalem. En og dögum Arthasasada rituðu þeir Bislam, Míterad, Tabel og aðri samborgarar hans til Artahazada konungs í Persíu en brefið var ritað á Aramegisku og útlagt Rehum umbóðsmaður og simsæi ritaði skrifuðu Artahazada konungi bref um Jerusalim búa á þessa leið Rehum umbóðsmaður og simsæi ritaði og aðri samborgara þeirra dýnjar affarsakkejar Tarpelegar, Afarsjar, Arkvever, Babyloniumenn, Susan Kear, Elamítar og þær aðrar þjóðir er hinn mikli og viðfrægi að snappar, burt og settið nýður í borginni samaríu og í öðrum hjeruðum hinnum einn fljóts og svo framvegis. Þetta er afrit að af brefinu sem þeir sendu artasasta konungi þjónar þínir, mennirnir í héraðanu hinnum egin við fljótið og svo framvegis það sé að konunginum vitanlegt að gífingar þeir er fóru upp eftir frá þér vor, eru komnir til Jérúsanem eru þeir að reysa að nýju þessa óerðargjörnu og vondu borg fullgera múrana og gjöra við grundvöllin Nú sé það konunginum vítanlegt að ef borg þessi verður endurreist og múrar hennar fullgjörðir, þá munu þeir horki borga skatt, tóll, nýja vegagjald og þa muna lokum verða konunginum tekjumissir. Nú með því að við er etum salt hallarinnar og oss sæmir ekki að horfa upp á skaða konungs, þá sendum við og látum konungin vita þetta til þess að leitað verði í ríkisannálum forfæðra þinna. Þá munt þú finna í ríkisannálunum og komast að raunum að borg þessi er óerðargjörd borg og skadvan konungum og skattlandum og að menn hafa gjört uppreisn í henni frá alda öðli. Fyrir því hefur og borg þessi verið lögð í eiði. Við látum konungin vita Að við borg þessi verður reysta nýju og múrar hennar fullt jörðir, þá er úti um landeigdýna hínum eginn fljóðs. Konungur sendi úrskur til reyhúms umbóðsmanns og símsæi rítara og til annarra samborgara þeirra sem byggu í samaríu og öðrum hérðum hínum eginn fljóðs. Heill og friður og svo framvegis, brefið sem þér sendu til vorð, hefur veri lesið greinilega fyrir mér og eftir hafið svo fyrirskýpað leituðu menn og fundu að þessi borg hefur frá alda öðli sínt konungum mótróa og að óerðir og uppreist hafið verið gjörðar í henni og voldugir konungar hafa drottnað yfir Jérúsanum og ráðið fyrir öllum hérðum hínum einn fljóts og skattur og tóllur og vegagjald hefur verið greitt þeim skipið því svo fyrir að menn þessir hætti svo að borg þessi verði eigi endurreist uns ég læti skipun út ganga og viðar að því að sínið ekkert tómlæti í þessu svo að eigi hljóti stað mikið tjón fyrir konungana. Jafn sem afritið af brefi artasasta konungs hafði verið lesi fyrir þeim rehum og simsagi, ritara og samborgurum þeirra fóru þegar með skyndi til Jérúsanum til gífinga og nettu þá með ofríki og ofbeldi til að hætta. Þá var hætt við bygginguna á musteri Guðs í Jérúsanum og lá hún niðri þar til á öðru ríkisári Daríusar persa konungs. Fymti kabli Hægkai, Spámadur og Sankaria Yiddoson Spámaneinnir spáðu hjá geðingum þeim er vori í Júta og Jerúsalem í nafni Ísæles Guðs sem yfir þeim var. Þá fóru þeir Serubabel, Sealítilsson og Jósúa, Jósatakson og hófu að byggja musteri Guðs í Jerúsalem og spáman Guðs voru með þeim og aðstóðu þá. Um kom til þeir að tattna í landstjóri hérðsins hinumeginfljóðs og star pouštnai og samborgar þeirra og mæltu til þeirra á þessa leið hver hefur leiftýr að reisa þetta hús og fullgjöra þessa múra síðan mæltu þeir til þeirra á þessa leið hvað heita menn þeir er reisa stór hýsi þetta en auga guðs þeirra vakti yfir öldungum gívinga svo að menn gátu ekki stöðva þá þar til er málið kæmi til Dariusar og brefleg skipunum þetta væri komin aftur afrýtt að af brefinu sem þeir tattnæ í, landstjóri hérð sinns hinnum einn fljóts og star bósnæ í og samborgaran hans afarsekjar sem byggu í hérðan hinnum einn fljóts sendu Darius konungi skýslu sendu þeir honum og þannig var ritað í henni Hverskins heill Darius konungi Konunginum sé vitanlegt að við höfum farið til skatlan sinns júta til musteris hins mikla guðs. Er verða að byggja það úr stórum steinum og eru bjálkarni settir inn í vegginna? Er unnið kostjað við lega að verki þessu og miðar því vel áfram hjá þeim? Þvína spurðum við öldungana á þessa leið, hver hefur leftiður að reysa þetta hús og fullgjöra þessa múra? Líka spurði mér þá að heiti til þess að láta til vita svo að við gætum skrifað upp nöfð þeirra manna er fórustun að hafa. Og þeir svörðu oss á þessa leið. Við erum þjónar guðs himinsins og jarðarinnar og reisum að nýju musterið sem byggt var fyrir æfa löngu og resti það og fullgjörði mikil konungur í Ísrael. En af því að feður vorir höfðu engt himinsins guð til reyði, þá ofurseldi hann þá í hendur Nebukadnesars, Babil konungs, Kaldians. Hann lagði musteri þetta í eifi og flutti lífin til Babilóníu. En á fyrsta ári Kýrusar, konungs í Babilón, veitti Kýrus konungu leifi til að endurreysa þetta musteri guðs og einni gull og silfuráhaldin úr húsi guðs þau er nebúkarnesar hafði haft á burt úr musterinu í Jérusalem og flutt til musterisins í Babilón þau tók kýrus konungur úr musterinu í Babilón og voru þau fenginn manni þeim er hann hafði skipað landstjóra og sespasar hét og hann sagði við hann tak áhald þessi far og legg þau í musterið í Jerusalem hús Guð skal aftur reist verða á sínum fyrir stað síðan kom sérspasar og lagði grundvallin að húsi Guðs í Jerusalem og síðan fram á þennan dag hafa menn verið að byggja það og enn er því ekki lokið og nú ef konunginum þóknar svo þá sé að leit í fjárhyslu konungsins þar í Babilón Hort svo sé að Kýrus hafi veitt leiði til að reysa þetta mustur í Guðs í Jerúsalem og konungur láti og svítja vilja sinn í þessu máli. Sjötti kabli Þá gaf Daríus konungur út á skipun að leita skyldi í skjala safn húsinu, þar sem og fjársjóður voru lagðir fyrir í geimstu í Babilónu og bógrólla fannst í ameta borginni sem er í skattlandinu medíu og í henni var rýtað á þessa leið. Merkis aðpörður Á fyrsta ári Kýrusar konungs gaf Kýrus konungur út svoláttandi skipun. Hús guðs í Jerúsalem skal endurreist verða til þess að menn þar færa fórnir og grundvöldur þess skal lagður. Það skal vera sextíu ánir á hæð og sextíu ánir á breytt. Lög af stórum steinum skulu vera þrjú og eitt lag af tré og kostnaðurinn skal greittur úr konungshöllinni. Einnig skal gull og silfur áhöldunum úr húsi guðs þeimir nebukatnesar hafið á burt úr musterinu í Jerusalem og flutti til Babilón verða skíðað aftur svo að hvert þeirra komist aftur í musterið í Jerusalem á sinn stað og þú skalt leggja þau í hús Guðs Fyrir því skuluð takna í landstjóri hérðsins, hinumeinn fljóts Star, bósnæi og samborgarar þeirra affarsjækjar í hérðinu hinumeinn fljóts halda yður þar frá Láttið byggingu þessa Guðshús í friði Landstjóra gífinga og öldungum þeirra er heimilt að endurreysa þetta guðshús á sínum fyrra stað. Og ég hefði gefið út skipunum hvað þið skulu láta þessum öldungum gífinga í tja til byggingar þessa guðshús. Skal mönnum þessum greittur kostnaðurinn skilvíslega af tekjum konungs, þeimir hann hefur af sköttum úr héræðanu hínu megin fljóts og það tafa löst. Og það sem með þarf bæði ungnaut, frúta og löm til brennifórna handa guði himnana, hveiti, salt, vín og ólíu, það skal láta þeim í tía eftir fyrirsögn prestana í Jerúsalem á degi hverjum og það pretta löst. Til þess að þeir vegi færa guði himnanna fórnir þægilegs ilms og byrja fyrir lífi konungsins og sona hans. Og ég hefði gefið út á skipun að ef nokkur maður breytir á móti úrskurði þessum, þá skuli taka Björka úr húsi hans og hann hengdur upp og neldur á hann. En hús hans skal fyrir þá sög gjöra að mikið haug. En sá Guð sem lætur nafnsitt búa þar, kollsteybi öllum þeim konungum og þjóðum sem rétta út hönnsýna, til þess að breyta út af þessu eða til þess að brjóta nýður þetta hús guðis í Jerusalem ég Darius gefið út þessar skipun skal hún kostja yfirlega frankvand. þá fóruð þið tætna í landstjóri hérðsins hínum egin fljóts star bósna í og samborgara þeirra nákvæmlega eftir fyrirmælum þeim er Darius konungur hafi send og öldungar gýðinga byggðu og mýðaði þeim vel áfram fyrir spámanstarf þeir að hagga í spámanns og sakaríja yddósonar. Og, og þannig lukuð þeir byggingunni sangfæmt skipun Ísæðis og sangfæmt skipun Kýrusar og Daríusar og Artasarstak Pessa konungs. Og hús þetta var fullgjört á þriðja degi atar mánaðar. Það er á sjötta ríkisári konungs og Ísraelsmenn prestarnir og levitarnir og aðrið þeir er komnir voru heim úr herlevingunni kjeldu viksluhátið þessa guðshús með þögnuði og þeir fornuðu við vikslu þessa guðshús hundra nautum tvö hundru hrútum og fjögur hundru lömbum og í syndafórn fyrir allan Ísrael tólf geithöfrum eftir tölu Ísraels ættkvísla og þeir skipuðu presta eftir flokkum þeirra og levíta eftir deildum þeirra til þess að gegna þjónustu guðs í Jerúsalem sangvænt fyrirmælum Mósi Bókar. Og þeir sem heim voru komnir úr herlevingunni hjaldu póska hinn fjórtánda dag hins fyrsta mánadar því að prestarnir og levitarnir höfðu hreinsað sig allir sem einn maður, allir voru hreinir. Og þeir slátröðu páskalambinu fyrir alla þá er heim voru komnir úr herleifingunni og fyrir bræður þeirra, prestana og fyrir sjálfa sig. Síðan neittu ísæðars þess, þeir er aftur voru komnir heim voru herrleðingunni og allir þeir er skýrið höfðu sig frá sauruleik hinn að heinu þjóða landsins og gengið í flokkmið þeim til þess að leita drottins Ísraelskuðs og þannig heldur þeir hátíð hinn að ósýrðu brauða í sjöa daga með þögnuði því að drottin hafði glatt á og snúið hjarta Assyriju konungs til þeirra svo að hann styrtti hendur þeirra við byggingu musteris guðs Ísæls guðs. Sjöndi kabli Eftir þessa artburði á ríkisárum Artasta, persa konungs, fór Esra, Serajason, Asarjasonar, Hylkíasonar, Salumsonar, Sadogsonar, Ahitúbssonar, Amarija sonar, Asharja sonar, Merajót sonar, Serhaja sonar, Ussía sonar, Bukki sonar, Absíosa sonar, Pínihassór sonar, Elashór sonar, Aron sonar, æðsta press. Þessi Esra fór heim frá Babílón. En hann var fræðimaður, vel al sér í Mósís lögum. Er dróttinn Ísæls guð hefur gefið og konungur veitti honum allar bænir hans, með því að hönd drottins guðsans var yfir honum. Og nokkurir af Ísæls mönnum og að prestunum, levitunum, söngvurunum, hlýðvörðunum og mysteristhjónunum fóru með honum til Jérusalem á sjöunda ríkisári alltasta konungs. Og hann kom til Jérúsalem í fyrta mánugunum, það var á sjöunda ríkisári konungs. Því að hinn fyrsta dag, hins fyrsta mánadar, bjó hann ferð sína frá Babilón og hin fyrsta dag, hins fyrsta mánadar, kom hann til Jérúsalem með því að guð hans hjælt náðasamlega hönnsinni yfir honum. Því að Ezra hafðist núið huga sínum að því að rannsæka lögmál drottins og breyta eftir því og að kenna lög og rétt í Ísrael Þetta er afrit af brefinu sem Arthasta konungur fekk Esra presti fræðimanninum sem fróður var í ákvæðum boð orða drottins og í lögum hans þeim er hann hafi sett í Ísrael Arthasta konungur konungana til Esra prest hins fróða í lögmáli guðs himnana og svo framvegis Ég hefði gefið út skipunum að hvers á í ríki mín af Ísraels líð og að prestum hans og levitum sem vill fara til Jerúselem skuli fara með þér. Farið úr er sendur af konungi og sjö ráðgjöfum hans til þess að gjöra rannsóknir um Júta og Jerúselem samkvæmt laugmáli Guðstíns sem þú hefur í höndum og til að flytja silfur það og gull sem konungur og ráðgjafar hans sjálfviljulega hafa gefið Ísraels guði. Þeim er bústað á í Jerusalem. Svo og allt það silfur og gull er þú fær í öllu Babels gattlandi ásamt sjálfvilja gjöfum líðsins og prestana sem og gefa sjálfviljulega til musteris guðsins í Jerúsalem. Fyrir því þú með allri kostjafni kaupa fyrir fjæð þetta nöyt, hrúta, lömb og matfórnir og dreipifórnir þær er þar til heyra og bera þær fram á altarinu í húsi Guðs yðar í Jerússalem. Og það sem þér og breðrum þínum þóknast að gjöra við ágangin af silfrinu og gullinu, það skulu þér gjöra samkvænt vilja Guðs yðar. En áhöldin sem þér munur verða fengjinn til Guðs í húsi Guðsþíns, þeim skalt þú skýla óskertum frammi fyrir Guði í Jérúsanum. Og annað það er með þarf við hús Guðsþíns og þú kant að þurfa að greiða, það skalt þú greiða úr fjahislu konungs og ég, artasta konungur, he víkæbiðu skipun til allra féhilda í hjéraðnu hinum ein fljóts allt það er esa prestur sá er fróður er í lögmáli guðs himnana biður lýr um það skal kostgæfilega í té látið allt að 100 og allt að 100 kór af hveiti og allt að 100 batt af víni og allt að 100 batt af ólýju olju og salt ómælt allt það sem þörfir á sænkvæmt skipun Guðs himnana skal kostjafilega gjörð fyrir hús Guðs himnana til þess að reyði komi ekki yfir ríki konungs og sona hans en yður gefst til vitundar að engum er heimilt að leggja skatt toll eða vegagjald á nokkurn prest eða levita söngvara, dýravörð musteri stjón eða starfsmann við þetta musteri Guðs en þú, Esra skipa þú sangfæmdu visku Guðs þíns er þú hefur í hendi þér dómendur og stjórnendur til þess að þeir dæmi mál manna hjá öllum líð í hérðinu hinum egin fljóts hjá þeim er þekkja lög Guðs þíns og þeim er ekki þekkir þau Honum skuli þér kenna, en hvers er eigi breytir eftir lögmáli guðstíns og lögmálum konungsins, á honum skal dómur vendilega fram hvendur verða, hvort heldur er til dauða eða til útlegðar eða til fjár útláta eða til fangelsisvistar. Lofaður sé drottinn guð feðravorra sem blásið hefur konunginum slíku í brjóst, að gjöra musteri dróttins í Jerusalem dillegt og nekk til minn hittni konungs og ráðjafa hans og allra hinn að voldugu höfvingja konungs. Og ég tók í mig hug með því að hönd dróttins guðsmiðs fylgdi yfir mér og sapnaði saman höfvingjum Ísraels til þess að fara heim með mér. Áttundi kafli Þessir eru ættafingja þeirra og þetta er ættaf skrá er fórum með mér heim frá Babilón þá er allt þarsta konungur satt að völdum. Af niðjum Pínihasar Gersóm, af niðjum Ítamars Daniel, af niðjum Davíðs Hattús Sónur Sekania, af niðjum Parós Sakaria og með honum skráðir á karlmönnum eitt og fimmtíu af niðjum Pahant, Móabs Elji Hóani, Serajasonar og með honum tvö hundruð karlmönn af niðjum Sattu, Sekania Jahailsonar og með honum þrjú hundruð karlmönn af niðjum Adins, Ebed Jónatansson og með honum fimm týgir karlmanna af niðjum Elams Jesaja Ataljason og með honum sjö týgir karlmanna af niðjum Sefakja Sebadía Mikaelsson og með honum áttatýgir karlmanna af niðjum Jóabs Óbadía Jehielson og með honum 218 karlman af niðjum Bani Bani Shelomith Jóséphæiason og með honum 160 karlmenn af nyjjum Bebæi Sakaríja Bebæi son og með honum 28 karlmenn af nyjjum Askáls Jóhannan Hakkatansson og með honum 110 karlmenn af nyjjum Athóikams síðkomnir og þessi voru nödd Elifelet, Jeyr og Semaja og með þeim sextíu karlmenn. Af niðjum Byggvæi, Útæi og Sappút og með þeim sjö tíu karlmenn. Ég sapnaði þeim saman við fljótið sem rennur um Ahava og lágum mér þar í tjöldum í þrjá daga. En er ég hugði að fólkinu og prestunum þá fann ég þar engan af niðjum lefið. Þá sendi ég eftir Elíasir, Ariel, Semaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Sakaria og Messulam, Ætt höfingjum og Jójarib og Elnatan, kennurum, og bauð þeim að fara til Yiddós höfingja í kass yfir að og lagði þeim orðimun eftir stildu flytja Yiddó bræðrum hans og musteris þjónunum í Kasifjabygð til þess að þeir mættu útvega oss þjónustumenn í musteri Guðsvors og með því að hönd Guðsvors hvíldi náðasamlega yfir oss þá þarðu þeir oss velkunnandi mann af nýðjum Maheli Levisonar Israelssonar og Serbia og sonu hans og Bræður átján alls og Hasabja og með honum Jésæja af niðjum erari bræður hans og sonu þeirra tuttugu alls og að musteri stjónunum sem Davíð og höfingjar hans höfðu sett að þjóna levitunum 220 og tuttugu musteri stjóna þeir voru allir nefndir með nafni og ég let bóða föstu við fljótið Ahava til þess að við er oss fyrir guði vorum til að byggja hann um farsalega ferð fyrir ós, börnmór og allar eigur vorar. Því að ég fyrirvarði mig fyrir að byggja konung um herlið og rittara til vendar fyrir óvinum á leiðinni. Því að við höfum sagt konungi, hönn Guðsvors skýlir yfir öllum þeim sem leita hans, þeim til góðs en máttur hans og reyði yfir öllum þeim sem yfirgefa hann. Við erum þörstuðum því og báðum Guð um þetta og hann bænherði oss. Síðan valdi ég tolf úr af presta og serebja, hasabja og með þeim tíu af bræðrum þeirra og vóð þeim silfrið og guðlið og áhöldin. Gjöfina til hús Guðsvors er konungur og ráðgjafar hans og höfingjar hans og allir Ísraelsmenn þeirri þar voru, hafðu gefið. Og þannig mói ég í hendur þeirra 650 talentur í silri, 100 talentur í silfur áhaldum, 100 talentur í gulli, auk þess 20 gull könnur, 1000 daríka virði og 20 af gullgljáum góðum eiri, dýrmætt sem gull. Og ég sagði við þá þér eruð helgaði drottni, og áhöldin eru heilög og silfurlið og gullið eru sjálfvilja gjöf til drottins guðs feðra yfir gæti þes því og var vitir það þar til er þir veigið ha aftur út í augsín prestahöfvingana og levítana og ætthöfvingar Ísraels í Jerúsálem í herbergi mysteris drottins Síðan tóku prestarnir og levitarnir við silfrinu og gullinu og áhöldunum eftir viktess til að flytja það til Jérúsalem til musteris Guðsvors. Þvínast lögðum við upp frá fljótinu Ahava inn tólta dag hins fyrsta mánaðar og heldum til Jérúsalem og hönd Guðsvors hvíldi yfir oss svo að hann frelsað oss undan valdi óvinna og stígamanna. O þér komum til Jerúsálem og dvöldum þar í 3 daga. En á 4. degi var silfrið og gullið og áhöldin vegin út í mysterí Guðsfors í hendur Merimóds prests Úrías og með honum var Eleasar Pínihar og með þeim voru levítarnir Jósabad Jesúas og Nóatja Binúí son allt saman með tölu og vögt og öll viktin var þá skrifuð upp Þeir er heimkomu úr herlevingunni þegar hernundu er aftur sneru þarðu Ísraels guði brennifórnir 12 nöjd fyrir allan Ísraels 96 rúta 70 og 7 lömb 12 havra í syndafórn allt sem brennifórn drottni til handa og þeir fengu jörnum konungs og landstjórunum í héræðanu hínu megin fljóts konungsbóðin og þeir aðstóðu líðin á musteri Guðs. Níundi kafli Þegar þessu var lokið komu höfingjarnir, allir tilminn og sögðu, Ísraels líður og prestarnir og levitarnir, hafa ekki haldið sér frá hinnum hefnu íbúum landsins sem skilt hefði verið vegna viður stíkba þeirra frá Kanaitum, Hetitum, Perisitum, Jebusitum, Ammonitum, Móabitum, Egyptum og Amorítum. Því að þeir hafa tekið sér og sonum sínum konur af dætrum þeirra og þannig hefur hinn heila í haft mög við hinna að hefnu íbúum landsins og hafa höfingjarnir og yfirmernindir gengið á undan í þessu tryggðarófi. Þegar ég herfið þetta, reyfið ég mín og yfirhöfn mína, reytti hármilt og skegg og sat agn dofa. Þá söfnuðust til mín allir þeir er óttuðust orð Ísraels guðs út af tryggðarófi hinn að hernumdu, en ég sat agn dofa allt til kveld fórnar. En er kvalt fordni var komið stóð ég upp frá fyrstu og reið um leið enna níu kirtil og yfirhöfn mína. Síðan fell jök kné fórna við höndum til dróttins guðs míns og sagði: Guð mín, ég fyrirver mérig og blígvast mín fyrir að hefja auglít mitt til þín. Ó minn guð. Því mískjörðir vonar eru vaxnar oss yfirhöfuð og sekt vor orðin svo mikið að hún er til himins. Allt frá dögum feðra vorra fram á þennan dag höfum við er verið í mikið við sekt og vegna místjörða vorra höfum við er verið ofurseldir, konungar vorir og prestar vorir í hendur konunga heiðin landa undir sverðin til herlevingar til ráns og til háðungar eins og enn í dag á sér stað. Og nú höfum mér um örskama stund hlótið miskun frá dróttin í Guðuvorum með því að hann létt hos eftirverða leifar er afkomust og veitti og spólfestu á sínum heilaga stað til þess að Guðuvor leti gleðina stína úr augum vorum og veitti os ofurlítin nýjan lífstrótt í ánöðvorri. Því að ánöðir eru mér Þó hefur Guðvor eigi yfirgefið oss í ánöðvori, heldur haga því svo að við fundum náð fyrir auglið til persa konunga svo að þeir vektu oss nýjan lífstrótt til að koma upp musteri Guðsvors og reysa það úr rústum og útvega oss umgirtan bústæði Júta og Jérusalem. Og hvað eigum við nú að segja Guðvor eftir allt þetta? Því að við erhöfum yfirgefið bóðar þín sem þú hefur fyrir og slagt fyrir munn þjónatinna, spámanana, er þú sagðir. Landið er því að haldið inni til þess að taka það til egnar, er óhreint land, vegna sauruleika, hinna að hefnu landsbúa, vegna viðurstigða þeirra er þeir í sörgun sinni hafa fyllt það með landshórnana á millið. Fyrir því skulu þér horki gefa dætur í þar sonum þeirra nýja taka dætur þeirra sonum í þar, að konum og um aldur og ævi skulu þér ekki leitast við að ebla farsælteira og velgengni til þess að þér eplist og fáið að njóta landsins gæða og megi láta börnum í það eftir í arf um aldur og ævi. Og eftir allt það sem yfir osir komið vegna vondra verka vorra og vorra miklu sektar því að þú guðvor hefur væktos og ekki hengtos svo sem við er áttum stílið fyrir miðstjórðvora og vektos líka leifar, ættum við þá enn að nýju að brjóta bóður þín og mæjast við þar þjóður sem aðhafast slíkar svífringar. Mundir þú eigi reyðastos þar til ver varum gjör eittir, svo að enga leifar væru eftir Mér nokkrir þeir er undan hefðu komist. Drottin, Ísraelsk vöð, þú ert rétt látur. Við erum eftir skildir sem leifar er undan hafa komist, svo sem sjá má þann dag í dag. Sjávi við stöndum frammi fyrir þér í sektvori því að það er eigi standast fyrir þér vegna þessa. Tíundi kafli Meðan Esra baðst hann fyrir og bar fram játning sína gráttandi og kníafallandi frammi fyrir musteri Guðs sapnaðist til hans mjög mikill skari Ísraelsmanna karlar og konur og börn því að fólki greiðt hástöfum. Þá tók sekannja Jehielson af nýðjum elams til máls og sagði við Esra Við höfum brótið á móti Guði vorum þar sem við höfum gengið að vega útlendar konur að finnum hefnu íbúum landsins. Þó er ekki öll von úti fyrir Ísrael í þessu efni. Fyrir því skulum við er nú gjöra sáttmála við Guðvort um að reka burt allar þessar konur og börnlau er af þeim eru fætt eftir ráðum herramíns og þeirra manna er óttast bóðor Guðsvors og það skal verða farið eftir laumálinu. Rís upp því að mál þetta hvílir á þér og vermunum stiðja þig. Hertu nú upp hugann og framkvæmdu þetta. Þá reis Esra upp og lit presta og levita höfingjana og allan Ísrael vinna eigð af því að þeir skildu hegða sér eftir þessu og unnu þeir eigðin og Ezra reis upp og gekk burt þaðan er hann hafi verið fyrir framan musteri Guðs og inn í herbergi Jóhannans Elíasípssonar. Þar var hann um nóttina og neytti horki bröðs nýr drakk vatn því að hann var hryggur yfir tryggrofi hinna herleitu. Og mennlega töðbóð ganga út um Júta og Jérusalem til allra þeirra er heimvoru komnir úr herleifingunni að sapnast saman í Jerusalem. Og hvers er reyji kæmi innan þriggja daga samkvæmt ráðstöfun höfingjanna og öldunganna, allar eigur hann skildu banni helgaðar og hann sjálfur rekin og söpnuði hina herleitu. Þá söpnuðust allir jútamenn og Benjamins saman í Jerusalem á þriðja degi, það var í nýjunda mánuðunum á tuttugasta degi mánæðarins. Og allt fólkið santa á auða svæðinu framundan muster í Guðs, skjálfandi út af þessu og af því að stórrykning var. Þá stóð Esra prestur upp og maldi til þeirra. Þér hafið rofið tryggðir með því að ganga að eiga útlendar konur til þess að auka á sekt Israels. Gjörið því játningu framifir í drottni, Guði feðra í og gjörið hans vilja, og skiltið yður frá hinum heygnu íbúum landsins og frá hinum útlendum konung. Og allir söfnuðir svaraðu og sagði með hárri röddu: Svo sem þú hefur sagt, þannig er orskilt að breyta. En fólkið er mart og rigningatími svo að vér getum ekki staðið úti. Þetta er og meira en eins eða tveggja daga verk því að þér höfum markfaldlega brotið í þessu efni. Gangið því höfingar voru fram fyrir allan söpnuðinn og allir þeir í borgumvorum er gengið hafa að eiga útlendar konur skulu koma hver á tilteknun tíma og með þeim öldungar hverar borgar og dómarar hennar þar til er þeir hafa snúið hinnu brennandi reyði guðsvors fráas að því er mál þetta snertir. Þegar Jónatan Asahelsson og jasseja Kíkvason einir mótmæltu þessu og Messulam og Saptagi levíti stuttu þá. Þeir sem heim voru komnir úr herleðingunni gjörðu svo og Esra prestur valdi sér menn ættöðingja hinn einstöku ætta og þá alla með nafni og settust heir á ráðstefnu inn fyrsta dags hins tíunda mánaðar til þess að rannsaka málið og þeir höfðu að öllu leiti útkljáð mál þeirra manna er gengjithöfðu að eiga útlendar konur fyrir fyrsta dag hins fyrsta mánadar. Af niðjum prestana fundust þessir er gengjithöfðu að eiga útlendar konur. Af niðjum Jósúa, Jóastaksonar og bræðrum hans Masæja, Elíasir, Jarib og Gedalja Lofuðu þeir með hansali a reka frá sér konu sínar og forna hrút vegna sektar sínar. Af nýðjum Immers, Hanani og Sebadía. Af nýðjum Haríms, Maseja, Elía, Semaja, Jehiel og Úsía. Af nýðjum Passhús, Eljónei, Maseja, Ísmael, Netanel, Jósabandt, og Elasa af Levitunum Jósabad Simei og Kelaja það er Kelita Patahja, Júta og Elisér af Söngvörunum Eliasib af Hliðvörðunum Sallum, Telem og Uri af Ísrael af Nýðjum Parós Ramja Jésija, Malkja Míamín, Elasar Malkia og Benaja Afnýðjum Elams Mattania Sakaria Jehiel Abdi Jerimot og Elia Afnýðjum Sattu Eljóenai Eljassíp Mattania Jerimot Sapat og Asisa Afnýðjum Bebai Jóhannan Hania Zappai og Atlaí af bani Mesualam Amalluk og Adaja Jašúb She'ant Jeramót af nýjum Pahat Moabs Afna Kelal Benaja Masaja Mattanja Besalel Binúi og Manase Nýjar Haríms Elieser Jesija Malkija Semaja Simeon Benjamin Malluk Semaria Avnivium Hasungs Mattnaí Mattatta Sabad Elifelet Jeremai Manase Simei Avnivium Bani Matai Amram Uel Benaya, Berdja, Keluí, Vanya, Merimótt, Eliasíb, Máttania, Máttnai, Yasai, Bani, Binnuí, Zími, Selamja, Natan, Adaya, Magnaatabi, Zasai, Sarai, Asrael, Selamja, Semaria, Sallum, Amaria, Jósef, afnýðjum Nebós, Jéiel, Mattía, Sabat, Sebína, Jettaí, Jóel, Benaja. Allir þessir höfðu gengið að eiga út lendar konur og þá voru konur með þar sem höfðu alið börn.